Psalm, ruga mea e fără cuvinte și cântul Doamne mi-e fără glas. Nu-ți cer nimic, nimic ți-aduc aminte în veșnicia ta. Nu sunt măcar un ceas, nici rugăciunea poate nu-mi e rugăciune, nici omul meu nu-i poate omenesc. Art către tine încet ca un tăciune, te caut mut te închipui. Te gândesc, ochiul mi viu, puterea mi îndreagă și te scrutez prin arul tău veșmânt, pentru ca mintea mea să poată să în neîngenunchiată firii de pământ. Săgeata nopții zilnic, vântul șurupe și zilnic se înregește cu metal. Sufletul meu, deschis ca șapte cupe, așteaptă o ivire din cristal pe un ștergar, cu brâie de lumină, spune tu, noapte, Martor de smarald, în care anume floare și tulpină Te sucul fructului său, cald, Gătită masa pentru cină, rămâne pusă de la prânz, Sunt, doamne, prejmuit ca o grădină în care paștul mâns,